Zisa Domnului, Domnului meu, șezi de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiacul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi din pântece înainte de luceafră te-am născut. Juratul sa Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de -a dreapta ta, sfărmata în ziua sale împărați? Judecava va neamurile, va umple totul de ruini, va zdrobi captele multora pe pământ, din pârâu pe care va bea. Pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor lui. Laudă și măreție este lucrul lui și dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea făcut de minunile sale, milostiv și îndurată este Domnul, hrana a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului său ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncele Lui întărite în viacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului său, poruncită în viac legământul său, sfânt și în este numele lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea, lauda lui rămâne în viacul viacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncele lui va voi foarte, puternică va fi pe pământ seminția lui, neamul drețului se va veni Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărită în întuneric lumină drepturilor cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul de vorbire, de rău nu se va teme. Gata este inima lui, anădăjduind Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme până ce va ajunge să desprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita data săracelor, dreptatea lui rămâne în viacul viacului, puterea lui se va înalța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va peri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. lor. Amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă ți e Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă ți e Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, aleluia slavă e Dumnezeule. Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veciul lor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudată este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnului, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman? ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari a poporului său. Ceea ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar, a ajuns a iuda sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sălta ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce se ție mare că ai fugit și ție Iordan că te-ai întors înapoi, munților că sălta ca berbecii și dealurilor ca miei oielor? De fața Domnului s-a cutrimurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezăr, piatra-n de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău se cuvine slavă pentru numele Mila Ta și pentru adevărul Tău,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 Asemenea lor să fie ce ce fac pe ei și toți ceea ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi.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 ci noi, ce vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. iubit -am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul mă au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit. Necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv este Domnul și drept și Dumnezeul nostru miluiește cel ce păzește pe și este Domnul. Umilit am fost și m-am izbăvit. Întoarce-te suflete al meu la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine, că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece Vecilor Amin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, Hallelujah, Hallelujah, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, Hallelujah, Hallelujah, slavă ție Dumnezeule! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Crezut am, pentru aceea am greit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o imirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răspăti, Domnule, pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini, înainte înaintea tot poporului său. Scumpă este înaintea Domnului moartea cu vioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul tău, eu sunt robul tău și fiul roabitale. Rupt ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini înainte înaintea tot poporului Lui în curțele casei Domnului în mijlocul Tău, Ierusalime. Leudați pe Domnul toate neamurile, leudați-L pe El toate popoarele, că s-a la Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Lăudați pe Domnul că este bun, că în viac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în viac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, când în viac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, când în viac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei.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 Te voi lăuda că mai auzi auzit și ai fost mie spre izbăvire. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântat v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeu Dumnezeul meu ești tu și te voi lăuda. Dumnezeul meu ești tu și te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, că în viață este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin.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 Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Altă lume te așteaptă, suflete, și judecătorule, care va să vădească cele ascunse și rele ale tale. Deci nu rămâne în acestea de aici, ci apucă mai înainte și strigă către judecătorul. Dumnezeule, milostiv fi mie și mă mântuiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru că sunt înconjurat de multe păcate mântuitorule și de rănile greșelilor, fără de număr, rogumăție mirostive hristoase, doctorul celor bolnavi, cercetează-mă, tămăduiește-mă și mă mântuiește, și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Suflet Suflete al meu, pentru ce zace în lene și fără de grijă? De ce nu porți grijă de reilele ce ai făcut în această viață? Silește-te și te îndreptează până nu se închide Domnul ușa. Aleargă la născătoare de Dumnezeu, caz înaintea ei și strigă, preacurată stăpânea, nădejdea deznădăjduiților, mântuiește-mă pe mine cel ce am greșit mult. Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Do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 cel ce întru cele de sus locuiești și spre cele smerite privești, și cu ochiul tău ce la toate văzător cauți spre toată zidirea, înaintea ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și ție ne rugăm, Sfinte al Sfinților, tinde mâna ta cea nevăzută din Sfânt locașul tău și ne binecuvintează pe noi toți. Iartă-ne greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta. Dăruiește-ne nouă, Doamne, umilință! Dăruiește-ne lacrimi duhovnicești din tot sufletul pentru spălarea păcatelor noastre cele multe. Dăruiește mila ta cea mare peste toată lumea ta și peste noi nevrednici robii tăi, că binecuvântat și prea slăvit este numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.